Z Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Nyní jdu k tomu, který mě poslal a někdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu. Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, přimluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu, že ve mne nevěří. Ze spravedlnosti, že odcházím k otci a už mě neuvidíte. Ze soudu, že vládce tohoto světa je už odsouzen. Slyšeli jsme slovo boží. Ježíš nás svým slovem připravuje na seslání Ducha Svatého, tajemné boží osoby. V dnešní části Evangelia o něm mluví jako o přímluvci. Duch Svatý v nás rozlišuje dobro od zla, boží svět od světa, ve kterém vládne duch temnoty. Boží duch nás usvědčuje z hříchu, z chování a povzbuzuje ke správnému životu. V daru svatosti Birmování na nás neopakovatelně se stoupil duch boží, vede nás k plnosti poznání Krista, prohlubuje a připomíná slova Ježíšova v běžném životě, abychom se podle nich řídili. Duch dává milost modlitby, a to i tehdy, kdy my sami nejsme schopni se modlit. Vede nás k nápravě života a k sjednocení našeho svědomí ze slovem božím. Duch Svatý se přimlouvá za nás nevyslovitelnými vzdechy, které vychází přímo z pulzujícího božího života. Boží duch pojmenovává dobro a zlo, odděluje pravdu od lži, vede nás k pravdivosti a naplnění naše lidské identity. Duch Svatý nám dává milost víry Ježíšovo vede nás k vyznání hříchu. V Duchu Svatém se prohlubuje zkušenost setkání se samotným Ježíšem, který nám dává poznávat svého Otce. Díky Duchu Svatému se stáváme svědky Ježíše z mrtvých stáleho, který nás oživuje v Eucharistii k novému způsobu života. S ochotou poprosme o příchod Ducha Svatého. Přijď o Duchu Přesvatý. Rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít. Přijdi otče nebojích, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Bojsky utěšiteli, něžný duších příteli, rač nás mile zotavit. V práci líbí pokojí, směřiteli v rozbroji, rač nás v pláči utišit. Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící, rač milostně naplnit. Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, všemu může uškodit. Viny duší naší smaž a vyprahlá srdce svlaš, raněné rač vyhojit. Srovnej, co je skřiveno, zahřej, co je studeno a nedej nám zabloudit. Rač nás v tebe věřící, vroucně tebe prosící dary sedmi podělit. Uděl v cnosti prospěchu, v smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vít. Amen.